Kapittel 2 «Og Jehova ord kom så til mig og det lød. Gå av sted, og du skal rope for Jerusalems ører og si, «Dette er vad Jehova har sagt. Jeg husker godt vad deg angår, din ungdoms kjærlige godhet, kjærligheten i din forlovelsestid, hvordan du vandret etter mig i ødemarken, i ett land som ikke var tilsådd. Israel var noe som var hellig for Jehova, førstegrøden for ham.» Alle som fortærer ham vil føre skyld over seg. Ja, ulykke vil komme over dem, lød Jehovas utsang. Hør Jehovas ord i du Jakobs hus og alle deres slekter av Israels hus. Dette er hva Jehova har sagt. Hva fant deres fedre hos meg som var urett, ettersom de kom langt bort fra mig, og de fortsatte å vandre etter den tomme avguden og ble tomme selv? Og de sa ikke, hvor er Jehova, han som førte oss opp fra Egypts land, han som blot oss vandre gjennom Ødemarken, gjennom et land med ørkensletter og dype groper, gjennom et land uten vann og med dyp skygge, gjennom et land som ingen mann dro gjennom og som ikke noe menneske bodde i. Og jeg førte dere etter hvert til et land med frukthager, så dere kunne spise deres frukt og deres gode ting. Men dere kom inn og besmittet mitt land, og min arv gjorde dere til noe ved Ikke engang prestene sa, «Hvor er Jehova?» og de som befattet seg med loven, de kjente mig ikke. Og selv hyrdene begikk overtredelser mot mig. og profetene profeterte ved Baal, og etter dem som ikke kunne være til gangen, vandret de. «Derfor skal jeg gå ytterligere i rette med dere», lyder Jehovas utsangen, «og med deres sønnesønner skal jeg gå i rette». «Men dra over til Kittims kystland og se, ja, send bud også til Kedar, og vær spesielt oppmerksom og se om noe slikt har skjedd. Har en nasjon byttet bort guder, ja, mot dem som ikke er guder? Men mitt eget folk har byttet bort min herlighet, mot det som ikke kan være til gangen. Stir forbløffet på dette, dere himler. og gys av meget stor forferdelse, lyder Jehovas utsangen. For det er to onde ting mitt folk har gjort. Meg har de forlatt kilden med levende vann, for å hogge seg ut sisterner, sprukne sisterner som ikke kan holde vann. Er Israel en tjener eller en slave som er født i husstanden? Hvorfor er han blitt til rov? Mot ham brøler ungløver med manke, de har latt sin røst lyde, og de ga sig til å gjøre hans land til noen forferdes over. Hans byer er blitt satt i brand, slik at det ikke finnes noen innbygger der.» Til og med Nofs og Tapanes sønner fortsatte å avbeite din isse. Var det ikke dette du begynte å gjøre mot deg selv ved at du forlot Jehova din Gud på den tiden da han ledet deg på veien? Og nå, hva har du å gjøre på Egypts vei for å drikke skikors vann? Og hva har du å gjøre på Assyrias vei for å drikke elvens vann? Den ondskap burde tilrettevise deg, og dine egne troløse handlinger burde rettesette dig? Vita da, og se at det er noe ondt og bittert at du forlater Jehova din Gud, og at ingen retsel for mig er kommet over dig, lyder en suverene herres, herstyrkenes Jehovas utsang. «For lenge siden brøt jeg jo ditt åk i stykker. Jeg rev dine bånd over. Men du sa, «Jeg kommer ikke til å tjene. For på hver høy ås og under hvert frodig tre lå du utstakt og prostituerte dig. Og jeg...» Jeg hadde plante dig som en utsøgtter rø vinranke, helt i jennom ækteed. Hvordan har du da blit for vandlet å mig til degenete skudd fra en fremmet vinranke? Men selv om du skulle vaske dig med alkali og ta i store mängde lut, ville din missjærning sandlig var en plett fram for mig, lyder en suverene her ihovas utanggen.Hvordan kan du si: Jeg har ikke gjort mig en, Etter balne har jeg ikke vandret Se på din vei i dalen, gi på det du har gjort. En rask ung hundkamel som løper formålsløst hit og dit på sine veier, en sebra som er vant til lødemarken, som i sin sjels begjær snapper etter vinden. Hvem kan drive henne tilbake i hennes parringstid? Ingen som søker henne behøver å trette seg ut. I hennes måned vil de finne henne. Hold din fot fra å bli bar, og din strupe fra å bli tørst. Men du sa det er håpløst. Nej, for jeg er blitt forelsket i fremmede, og etter dem skal jeg vandre. Liksom en tyv får skam når han blir grepet, slik har de som er av Israels hus følt skam. De, deres konger, deres fyrster og deres prester og deres profeter. De sier til et tre, du er min far. Og til en stein, det var du som fødte mig. Men til mig har de vendt nakken og ikke ansikte. O i sin ulykkes tid kommer de til å si, «Reis dig og frels oss!» Men hvor er dine guder som du har laget dig? La dem reise sig, om de kan frelse deg i din ulykkes tid. For som tallet på dine byer, slik er dine guder blitt juda. «Hvorfor fortsetter dere å stride mot mig? Hvorfor har dere alle sammen begått overtredelser mot meg?» lyder Jehovas utsangen. «Til ingen nytte har jeg slått deres sønner, Ingen tukt tok de imot. Deres sverd har fortært deres profeter som en løve som ødelegger. Dere som tilhører denne generasjon, se selv Jehovas ord. Er jeg blitt en ødemark for Israel, eller et belgmørkt land? Hvorfor har disse, mitt folk, sagt, «Vi har streifet omkring, vi skal ikke mer komme til deg?» Kan en jomfru glemme sine smykker, en brud sine brystbånd? og likevel har de, mitt eget folk, glemt mig i dager uten tall. Hvorfor du, kvinne, gjør du din vei bedre for å søke kjærlighet? Derfor har det også vært onde ting du har lært dine veier. Ja, på dine kappefliker er det blitt funnet blodflekker fra uskyldige, fattige sjeler. Jeg har ikke funnet dem mens de var i ferd med å bryte seg inn, men de er på alle disse. Men du sier, «Jeg er forblitt uskyldig», «Hans vrede har uten tvil vendt seg fra mig. «Se, jeg innledde strid med dig fordi du sier, «Jeg har ikke syndet.» «Hvorfor anser du det som meget ubetydelig å endre din vei?» «Også av Egypt vil du få skam, liksom du fikk skam av Syria. «Også av denne grunnen skal du gå ut med hendene på hodet, fordi hovedet har forkastet i ting som er gjenstand for din tillit, og du vil ikke ha noen framgang ved dem.»